Välkomna till ännu ett avsnitt av Sveriges gladaste podcast med mig Mamba och mig Ultrafail. Sitter vi här i studion igen? Ja, igen men som vanligt och har massa toppenspel att prata om. Ja, det ska bli det ska bli jättekul att vara tillbaka i studion igen. Jii. <här> det är bra. <här> ja. Så, vad vad vad har vi att prata om idag? Ja, idag så tänkte jag faktiskt prata om ett mobilspel mobilspel till och med. Ja ja mansan, ett free to play mobilspel som heter Might and Magic Chess Royale och det är ju ett ett autochess som vi har pratat om tidigare. Ja, vi är inne på den genren igen. Ja ja mansan. En intressant genre. Jag blir lite förbannad för att jag är jag är ganska bra på strategispel, men mm. jag suger på autochess. Ja ja. Jag jag har tur ibland på autochess, men <laughs> oftast så går det inte riktigt som jag vill. Jag tänker så här bara, ja men så det här strategin det här kommer funka och sen nej. Ja. Ja, jag känner igen det själv. Och sen är det den den som vinner över mig då. Det är någon som spelar som jag gjorde förra rundan då gick jag ännu sämre. Ja. Precis. Varför funkade den han spelar så? Precis. Ha, eh, ja, lite mördig i alla fall. Gaja Mansan, det är ju i Might and Magic-världen då eller karaktärer från Might and Magic-världen som eh, Ubisoft äger nu för tiden så att det är de som har skapat det här spelet då. Eh det är istället för som i Dota Uh, chess Underlord eller vad det heter. Underlords ja. Precis. Så uh, istället för att man möter vad är det typ sex andra spelare, åtta andra spelare, så möter du 100 andra spelare här. Ah, ett par stycken fler. Precis, men det går ganska fort ändå för att uh, man har tre liv på sig. Och uh, när du har förlorat ett av de här liven eller när du har tre liven så åker du ut. Så det blir lite som uh, som en Battle Royale fast med uh, har ja, tre chanser på dig att överleva då. Den första rundan så förlorar jag aldrig några liv så att där är det bara liksom du kan få ut gubbar och mer som en träningsrunda det ja, första runden. Ja, pre precis. Första första rundan och sen alla andra rundor efter det sen. Ja. Eh också se liksom lite granna, ja men vad får jag för roles här? Vad kan jag börja bygga ihop för för eh för, för armé? Ska jag resigna på en gång eller kan jag göra något med det här? Ja, men lite så. <laughs> Eh och precis som i Dota Underlords står eller alla andra autochess så finns det alltså olika fraktioner och klasser som du kan kombinera med varandra för att göra dina gubbar starkare. Du behöver ju ha fler utav vissa saker än vad du behöver av andra för att kunna göra dem spelbara. Men annars så är det så är det liksom väldigt likt de andra. Det man skulle... samlar, man samlar sin valuta och mm. köper sina karaktärer och kombinerar dem till att bli starkare ju sken karaktärer. Precis, precis. Ja. Så att eh, det det en annan sak som skiljer det från andra såna här är att här i har du spells också som du kan köpa under rundorna. Och de här spellsen autocastas eh i början eller ja, beroende på vad det är för spells då. På på din runda och de gäller C och så många rundor innan du behöver köpa en ny då. Och de kostar C och så mycket pengar beroende på om de är common, rare eller legendary. Ja, jamen och de blir också då upplåsta allt eftersom man kommer längre och längre in i Battle Royalen. Det som de de funktionerna som finns det är Fortress och de ger en 20 chans att du får ett guld när du har gjort en kill. Eller så har du och det är jättebra för att då ett ett guld kostar att rerolla i det här så det kostar okay. bara ett guld att rerolla så att varje gång som du dödar någon så kanske du får en reroll. Det är nice. Det är jättenice eh Haven överlever i 3 sekunder efter att de är döda. Och det är bra för att då har du liten mer chans att hinna få hjälp motståndaren innan han får hjälp dig. Necro, de spawnar ett spöke när de dör. Stronghold gör en gör så att en annan stronghold blir starkare när dan en stronghold dör. Eh Silvans gör 50% extra skada när eh eller kan kan ha en 15 chans att göra skada på en fiende när de blir slagna. Och dungeon kopierar en random unit som eh, du har ute på brädet då. Ja okej, okay. det kan ju gå väldigt bra och, och väldigt dåligt också. Det kan gå väldigt bra och väldigt <laughs> dåligt beroende på vad du har för karaktärer ute på brädet. Har du bara två stjärnkaraktärer så kan det bli jättebra. Ja men. Eh Sen så har du då det det är då fraktioner som finns sen så finns det klasser också utav olika varelser och då har du spirit som gör att fiendens armor blir lägre. Du har warrior som ger plus i skadat för andra warriors. Du har guardian som ger plus i armor för andra guardians. Du har mage som gör att fiendens magic resistance går ner. Assassin som gör att du får högre kritchans och högre kritskada. Och dragons. O dragons är en gör så att alla enheter runt omkring draken får 40 mer mana i början av rundan. Ah, nice. Vad Och, vore myten magic utan drakar? Precis. Och <laughs> eh, grejen är dock att eh, den här den här saken fungerar bara om du bara har en drake ute på fältet. Ah, lite som eh, vissa demoner i Angel eh, Lord. Ja, men så. Har du för många av dem så tar de bort effekt. Precis. Okej, okay, drak draken det får inte vara är samma sak. OP helt enkelt. Precis. Samtidigt som drakarna oftast är väldigt starka, de ja. är också ganska rare att få tag på. Nej men men det är också därför man inte ska få ha två. Ja, precis. <laughs> eh det är ganska många som kör på att eh, köra köra med, köra med flera drakar ändå bara för att de är så starka units i Aj, sig man. liksom. Och de har ju alla alla units har ju egna skills och sånt som de aktiverar när när magin kommer igång då. Mm, det vet ju man i bland annat i Heroes of Might and Magic så mm. i, i, i vissa lägen så är ju det väldigt smart att istället för att ha flera drakar på en enhet att mm. sprida ut dem till flera små drakeenheter i början då. Just eftersom de är så starka som, som enheter och de har fortsatt att ha över det i det här spelet också då. Och det är ändå nice. Det känns liksom wow, det känner man igen från de andra spelen. Ja, det, och det det är ju precis så man vill ha det också. Det det är vissa vissa av karaktärerna här så känner jag att deras deras abilities speglar inte hur ja, de är presenteras inte på rätt sätt. Nej precis, men vissa andra tycker jag gör perfekt. Ja, ja men det är nice. Som att som att spöken har du du har svårare att träffa spökena. Ja. Och du kan och, och harpin dodge runtan liksom. Nej. Ja, den ju den åker fram och slår och åker tillbaka igen. Ja, typ. Ah, ja, irriterande. Yaja <laughs> Månsen. Så att det det de har gjort det häftigt på det sättet. Sen så gör de ju det här är ju i jag vet, de de tror inte de har gått ut och sagt att det är beta men det är att basically i beta så det, det, ganska, beta det är ganska det känns det känns som beta det är ganska mycket som ändras varje dag nästan och det finns den här daily feed som du ser exakt allting som har ändrats stan dan och det finns även så att du kan gå in och kolla liksom men det här är alla units som finns det här gör det här gör man och sen så finns det också en ganska bra guide som man kan gå in och se hur är det man spelar spelet ja okej. Okay. Till skillnad från Underlords så det är det inte riktigt lika mycket staff att hålla reda på. Som ekonomin till exempel är inte sån att du får mer pengar om du har sparat pengar utan i det här så är det gäller egentligen bara att spendera pengar. Så du kan bara köra på och spendera pengar. Du får bonusar i fall du är den som skickar ut någon. Så att om du möter någon som har ett i liv kvar och vinner över den, då får ja, du då du får du precis, då får du en bonus liksom. Eh och sedan så är det du du får också bonusar ifall du för det första överlever så att du är 99 och neråt. Det vill säga att en person har dött ut. Yep. Du, får, du börjar man får mer pengar och sen så får man ännu mer pengar när det är 50 och neråt och sen är det 20 och neråt. Ja okej. Okay. Ja men det det känns som lite mer för mig för jag har jätteproblem i till exempel The Lords och spara mina pengar mm, och mm. liksom tjäna på att ha ränta och så. Mm. Jag jag jag vill ju jag vill ju spendera dem på en gång. Ja, men det vore därför det var så kul att spela duels. Ja, precis. Du kör ju på räntan och jag bara matar ut. Ja, jamänsan så där. Jag behöver pengar. Här har du pengar. Jag har hur mycket som helst. Ja, nice. Ja, nej det var det var faktiskt väldigt kul. Jag får måste vi göra om. Ja, nu tycker jag verkligen. Eh, men men det är ungefär det jag har att säga om det spelet för att det det är inte superdjupt som sagt. Det mm. men det är ett väldigt mysigt spel att sitta och spela på när man jamän säga sätter sig på toan länge session eller ja, precis. Eller sitter liksom och slöt titta på en serie eller någonting. Jag har då har jag min mobil liggandes Och så kan jag sitta och pilla småpilla där lite granna. Ja. Eh uh -huh. jag tycker också att det är bra för man har lite längre tid på sig än vad man har i Andor Lords också. Så att det är inte riktigt lika stressigt heller. Ja men det är också skönt. Mm. Så att det är de har mycket saker som är positiva och den har ju också del av det här är ju det här med livet och sånt där då. Den de hade ju det i en senare uppdatering av Andor Lords som hette heter knockout heter det då? En knockout version som är den snabba det snabba sättet att spela på. Eh där har de ju då att eh att ja men de har samma system där de om du förlorar tre gånger så åker du ut. Ja, men men de de ändrar så mycket på det det spelet eller den spelstilen under de här uppdateringarna som de har gjort de senaste veckorna så att jag jag tycker inte den är kul längre. Ja, okej. Okay. Jag tyckte den var skitrolig förut. Den var min favorit och sen så ändrar de på det och jag bara nej. <här> Vad gör ni? Men <här> gör ni det förstört det. <här> eh så att det här kommer in då som en räddning och plockar upp det. Ja, men det är nice. Så det är kul. Jag har, och jag måste också skryta. Jag har faktiskt vunnit en gång. Ja, aha. Jag har kommit aha. etta utav 100 en gång. <laughs> det är bra. Men för det mesta så hamnar jag väl på 50, 60 någonstans där. Ja, fortsätt <laughs> lite till så kommer du dit. Ja, ja, någon, någon gång, någon gång, någon gång. Ajemma. Nu har de ju precis uppdaterat idag eh att Warriors gör mer skada när de så eh, för att de behövde balansera upp det för det var ingen som spelade Warriors. Okej. Okay. För att de gjorde liksom buffen blev för dålig. Ja får spela dem. Men eh, nu har de buffat den så nu ska vi se. Nu ska vi se hur metan ändras i då. Lite mer action. Ja, men så. Vad talar om eh, mobilspel? Mm. Eh, det måste jag ju bara säga, jag har ju kickat igång och börjat småspela lite Archero igen. Ja, det det är ju det är ju jag fortfarande. Eh, jo, jag vet ju att du inte har slutat, Nej. och vi har ju flera vänner som inte har slutat heller. Jajamän. Men jag slutade. Ja. Men eh, nu är jag igång igen. Ja. <laughs> det är ju det, det är kul. Det är ja. jättesvårt men roligt. Jag har fastnat lite för eh, magistaven mm. som har så en målsökande attack nu. Ja, ja men. Så det Ja, jo de har gjort kul. massa uppdateringar där. De har lite nya vapen, lite nya rustningar, men framförallt så har de lagt in ringar och amuletter nu. Ja, också. precis. Eller amuletter Vi... bara. Ringar fanns förut. Ja, ringar fanns förut, amuletter är det nya. Precis. Det, nej, men det är häftigt och det är roligt att se utvecklingen. Mm, absolut. Och jag tycker ju fortfarande att det fanns Fantastiskt gratis spel. Alltså jag jag ja, det är så mycket man får ut utav det spelet för att inte betala någonting. Ja, i matt. Precis. Och man kan betala om man vill. Och nu har de även skaffat ett sånt pass som man levlar mm. upp i nu. Mm. Och och ja, hur, hur funkar det? Ja, det det funkar som alla andra typ battle pass. Mm. Du har två olika varianter. En är gratis. Mm. När du levlar upp i det får du de här grejerna mm. eller så betalar du premium och så får du båda sidorna av väggen så att säga. Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Ja, nej, det jag tycker som sagt det är det absolut bästa med det tycker jag också att alla reklamer är optional. Ja, precis. Du behöver faktiskt inte kolla på en enda reklam nej, i det. Nej, om du inte vill. Om du inte vill, men du får ju bonusar för att göra det, så ja. att det är värt att kolla på reklamerna. <laughs> ja. Eh, och det är ju via såna reklamer som jag har hittat spel som som uh, Might and Magic Chess Royal och sånt där, bara för att man man ser reklamerna någon annanstans och så börjar man spela det här spelet och tycker ja ah, men det här är ju ser ganska kul ut. Ja. Är annars ibland är reklam med bra. Ibland är det bra, ibland är det bra. Ibland är det väldigt störande och ibland är det väldigt bra. Vissa spel har lite för mycket. Mm. Som sagt, jag tycker att det är väldigt bra om du kan välja att få reklamen för att få en bonus. Ja. Då Inte då blir du påtvingad. Då. Precis, då blir du mer intresserad av reklamerna också. Absolut. Så att ja, ja, nej. Ja, det tycker jag eh det tycker jag är bra. Ja, oh, oh, jag skulle ju inte prata om Archer och jag vill bara Nej, det är menligt bara... att snapptar. Tycker att det var jättebra att du klämde in det lite snappt där för att eh det det är ett spel som som jag fortfarande spelar en jättemycket men jag tycker är fortfarande skitsvårt. Ja, jag håller med. Det alltid var skitsvårt. Ja. Ja, nej, men jag tänkte i alla fall hoppa in på en helt annan grej nu då. Mm. Eh, jag tänkte prata om lite Oculus. Ja, för jag jag är ju jätteimponerad av Oculus Quest. Ja. Den är ju så otroligt häftig den maskinen. Ja. Och det är ju så att Ocul Oculus köptes av Facebook för mm. <laughs> lilla summan 2 miljarder år 2014. Billigt och bra. Ja, jo man. Och sen där så ju de släppt ganska häftiga saker. De har ju släppt Oculus Riften yeah. som är deras stora headset som du kopplar in i datorn och använder datorns kapacitet. Mm lite som HTC Vive. Ja, men precis. Fast Oculus version. Då. Ja, ja, precis. Det är och, deras eh deras som ska säga Min Station variant. Precis. Och sen släppte de om Oculus Go mm. som är i princip en surfplatta. Mm. <laughs> Helt enkelt. Ja, fast i VR. Ja. Ja, jamen. Och som väldigt rolig liten maskin. Jajamän. Yeah, eh och nu då så har de även då släppt Questen som vi har rapporterat om tidigare och att den blev ju slutsåld och grejer. Jajamänsan, vi har ju pratat mycket om Questen just eftersom vi har varit lite törstiga efter den. Ja, och jag har ju en Quest nu. Du har ju det. Så jag är ju jättenöjd. Ja. <laughs> och Questen kan man säga en blandning av Riften och Go. Ja. Är det helt enkelt. Du kan mm. koppla in den i datorn och använda datorns kapacitet för att spela de här jättehäftiga spelen och komma åt hela Rift biblioteket och även Steam VR. Ja eller så kan du köra den helt 100 trådlös och och spela det som finns i uh, Oculus Storen då. Mm. Vilket är en jättemånga bra titlar som Arizona Sunshine, Superhot, uh, Pistol Whip, Pistol Whip och uh, vad heter lightsaber? Uh, Beat Saber. Ja, ja, uh, massa såna här uh, toppspel helt mm. enkelt. Mm. Och självklart också Job Simulator och såna här roliga saker. Ja, ja. <laughs> det finns ju självklart också då. Ja. Jag jag tycker ju att Job Simulator är nog ett sånt spel som man verkligen behöver ha en publik till dock. Det känns Nej, det alltså det är jävd kul själv också. Det är det? Ja, okay. Gud borde jag skiva och spela det. <laughs> det är fantastiskt. <laughs> Okej, okay, ja men det då, då hade jag fel. Ja, det, <laughs> alla VR-spel är fantastiska. <laughs> ja. Ja men det blir ju en helt annan grej alltså jag är så fascinerad utav VR. Eller som sagt, jag jag hade ju så fel om VR-boomen också. Ja, liksom, precis, precis. Och och jag är så lycklig att jag hade varit så lycklig av att ha övrat fel i mitt liv tror jag. Nej, precis. Och sen alltså då då det har ju gått jättebra nu under julen 2019. Eh mm. med försäljningar och sånt. De sålde ju slut igen. Ja, ja men så. Och tydligen så så har även då eh Facebook gått ut och berättat att att ungefär 5 miljoner spenderades under december månad i Oculus Store. Mm. Så det är ju det är ju program och spel som har köpts då. Ja, precis. Och det, det är ju stora summor i alla fall för mig är det stora summor. Mm. Ja, herregud för mig med. Det det det är ju det är ju jättehäftigt också. Precis som du som som vi alldeles nyss nämnde här då att jag hade så fel. <laughs> ja. Och jag har ju även och heter det spela att eh, superhot på HTC Vive. Mm. Och nu har jag även spelat superhot i Oculus Quest. Ja. Yeah. Vilket är ganska imponerande för det kan ju vara att det är fel på mina ögon, men jag ser ingen större skillnad. Det det är ju asäftigt. Men sen är ju inte det ett jättegrafiskt spel heller, det är ruttovitt. Ja, <laughs> that's it. <laughs> jo, precis, det är ju inte superkrävande så, men alltså det är fortfarande Ja, men och det flyter på jättefint också. Ja. Så det är naj, riktigt nice. Men det är inte det jag ska prata om. Nej, vad ska du prata om då? Jag tänkte att jag har ju fastnat i Skyworld Kingdom Brawl. Ja ja, som är ett eh, kortsamlarspel av Vertical Games. Ja, ett, ett sånt eh, trading card game liksom. Ja lite. Jag skulle säga att det det är mer åt eh Minion Masterhollet. Ah, okej. Okay. Ja, du du ja. har dina kort och spelar ut dem så blir de monster. De ja. styr sig själva. Ja. Den varianten av spel då. Ja ah, okej. Okay. Ja, ah, ja, ah, ah. coolt e-reality. Asså. Det <laughs> blir det coolare? Nej, det blir inte det. Jag säger att det här är en mix av uh När man tittade på Yu-Gi-Oh-serien mm. och Millennium Masters. <laughs> <laughs> alltså det det det låter ju helt fantastiskt. Ja det är ju verkligen det också. Det, det man bygger ju sin egen kortlek som består av olika enheter. Mm. De här klassiska melee, range, flying, siege weapon mm. och du har även magikort. Ja ja men ja ja. Man har lite såna där grejer. Ehm ja. um, du har den här klassiken med att du du har 10 energi som max. Du börjar på 0 och så liksom tickar han uppåt. Ja. Och ja. Så när du vänder det kort så går den ner och så fortsätter han ticka uppåt. Ja. Som Minion Masters. Yeah, yeah, precis, <laughs> precis. Ja, men precis, precis. Och och sen kan du spela mot bottar och du kan spela mot andra spelare. Mm. Hur hur funkar det då? Alltså är det är det andra spelare just med med med Oculus Questen eller funkar det på cross platform play eller var Just nu är det inte cross platform har jag för mig. Okej. Okay. Ja. Vilket är lite synd då för att detta finns ju till Oculus. Eh mm. uh, ja det finns ju till Oculus Quest, det finns till Oculus Rift, det finns till VR PlayStation. Okej. Okay. Och det finns även till HTC. Ja. Och jag tror till och med att det finns på Steam. Steam VR. Det har... innebär att andra headset också då. Mm precis. Det hade ju varit jättebra ifall det på kunna göra det cross platform. Precis precis precis. Och det är ju en grej som eh innan jag köpte spelet så läste jag ju reviews mm. för att kolla vad andra spelare tyckte. Mm. Och det är ju väldigt många reviewers som klagade då på att det är för lite folk online. Ja. Ah. Jag säger att det beror på. Ja, okej. Okay. Eh på primetime. Mm. Alltså tidiga kvällar och såna här grejer, efter mm. klockan 6 innan klockan 10. Ja. Yeah. Så alltså jag har nog som max väntat 30 eller 40 sekunder i kön innan jag har fått spela mot en spelare. Ja okej. Okay. Men sitter jag mitt i natten klockan 3. Mm. Då då är det väldigt lång väntetid. Jo, men det var ju lite som jag också reflekterade på när jag testade det det nya alltså det Quake Champions. Ja. Då var det var ju också en jättelång väntetid men sen så kommer vi på det att ja ah, men det du satt ju jag satt ju försökte göra det klockan 5 på morgonen liksom. <laughs> ja precis. Och det är ju likadant ibland när jag på morgonen då satt satt mig och märkt att ja ah, det är ju väldigt lång väntetid. Mm. Men däremot så tycker jag att det gör ingenting för att uh, datorn är så pass rolig att spela mot också mm. för att jag har inte blivit så pass duktig än. Nej, nej. Men jag vinner ju. Ja, tre av fem matcher online vilket jag är stolt över och jag antar att ja. de har ju ranking och såna här grejer också ja, ja, precis, så precis. man går upp i level så de de har ju matchmaking som allt annat. Ja. Så det nej det är jättehäftigt. Och det är ju så då att du står på ena sidan av en av ett stort rundbord som är spelbrädet. Ja. Och din motståndare står ju på andra sidan då. Ja men. Eh brädan är delad i två delar. Ena är blå och är mer så här gröna ängar, gröna träd och blågrå borgar och du vet det här riddare varianten. Jajamän. Och andra halvan då är mer där röda och har mer förstörda byggnader och brända träd och såna där saker och förstörd mm. mark och så då. Jajamän. Så som man slåss mot varandra. Ja. Och och de träden och dalarna och alltså det finns ju dalar och grejer på kartan och mm. och träd och stenar och sånt och, och och det är inte en platt bräda. Nej, nej. Ut, utan det är ju hinder. Det är ja, det man. Så så att det är deras egna lilla spelvärld nere på brädan. Ja ja. Och, och så står du så på vänster hand så står du och håller alla dina kort och har fått upp i handen. Mm. Och och ser deras ja, vad vadå med för några och vad de kostar och kasta. Och där har du även un, under korten har du även då energimätan. Ja, yeah, ja. Yeah. Och med höger hand så tar du dina kort och lägger ut på brädan. Det är coolt. Det och så spawnar ett ett monster. Ja, <laughs> eller en gubbe, eller en soldat eller vad ja, du jävlar. har slängt ut och så börjar den vandra i när du lägger utan så kommer det en pil. Eller inte en pil, en en väg som visar vart den kommer gå. Okej, okay, alltså och, bland bland de här hindren och ja, sånt där precis. som fatamma. Ja. Och ja. beroende på om jag vrider handen åt höger eller vider handen åt vänster när jag placerar kortet så kan jag ja, dirigera vilken väg jag vill att de ska gå mot och sånt. Ah. Så det är ja, å jättehaftigt också vilket jag inte riktigt fattade i början nej, för nej. jag jag förstod inte varför alla mina enheter om jag la enheten på höger sida av brädan ja. så gick dan gärna enheten hela brädan vänster innan han började marschera <laughs> uppåt mot fienden. Alltså jag kunde ju inte försvara min högersida. Nej. Men det berodde ju på att Jag hade ju handen vriden när jag la ner dem. Ja, för att det är som man gör när man lägger ner den, det vrider ja. den, det vrider liksom ner handen. Ja, i man. Men sen så misstag så liksom vred jag handen åt andra hållet och bara oj. Aha. <laughs> nu kan jag försvara mig. <laughs> så det är lite småkul. Ja. Man Men samlar guld eh uh, när när du vinner och även när du förlorar får du lite tröstpris av guld då. Om du får guldet så kan du gå in i ett bibliotek och crafta nya varelser. Ja okej, okay. crafta nya kort helt enkelt. Ja, ja, helt enkelt. Ja. Och och bygger din lilla lekt då av uh, vad är det nu? Det är 1 2 3 4 8 stycken kort har du i din hand. Okay. I din lek menar jag. Ja, i din lek. Ja. Jämen. Och uh, ja det det i princip så det fungerar. Du har mm. även competitive mode. Ja. Eh yeah. vilket är helt fantastiskt. Eh i competitive mode första gången du går in där får du välja och joina en av två klaner. Okej. Okay. Så yeah. alla spelarna är med i antingen ena eller andra. Ja, okej. Okay. Ja. Och du har Sun Shifters och Moonshadowed. Det är det de två fraktionerna som bråkar i det här i den ja. här världen då. Ja, jag gissar på att eh moon shroud det är den röda sidan då. Ja, jag skulle säga det fast det är inte så det funkar. Nej, okay. utan det är random vilken du blir på när du spelar. Ja, ja, okej. Okay, ja. Det är ja. färgerna då blå eller röd. Okej, okay, ja. så det det är bara cosmetics. Ja, i men. Ja, okej. Okay, okej. Okay. Eh, uh, istället då så i competitive. Eh. Uh, mm. I i slutet på varje vecka så har de en turnering. Och i turneringen så samlar du poäng och de poängen går till din klan, din fraktion. Ah. Och i varje säsongsslut, en säsong varar ungefär en månad, så är ju det en av sidorna då som vinner beroende på hur mycket poäng de har samlat ihop mm. och så får hela den sidan bonusar. Coolt. Ja. Så det, det är lite en så här morot för att inte spela lite competitive också. Ja, absolut, det är ju jättebra. Jag har inte kommit så långt att jag börjat spela competitive. Jag har mer varit inne och utforskat, joined at Moonshadowed för jag tyckte det lätte häftigare. Det tycker jag också. <laughs> och lite så då, men jag ska ju självklart utforska det mer. Mer gör ja, jag precis. Eh, uh, en annan rolig grej som skiljer det här från andra såna här uh, liknande spel då. Mm. Det är ju också att när du bygger din kortlek så har du åtta tokens. Mm. Och de tokensen har alla olika effekter och du kan bara lägga ut en av varje. Ja. Yeah. På ett av dina kort då och så får de olika effekter yeah. för åknakdelar. Ja ja. Eh jag ska inte dra igenom alla men jag tänkte att jag kan ta två som exempel. Yeah. Du har tough skin. Om du lägger den på en enhet så får enheten mer hälsa men ju mindre skada. Ja. Ja, så de blir tankigare men står mm. inte lika hårt. Yes. Eh, du har bladdlast, då får du snabbare attack men du har mindre hälsa. Ah. Så det man får väga för och, och labborera på det sättet så Absolut. bara för att man möter samma units är det inte säkert att de är lika starka eller svaga eller snabba eller långsamma. Nej, nej, precis för att Vilket, man man kan ha lagt upp det på olika sätt. Aj men och det kan ju ändra strategin jättemycket det med. Mm. Jo men det var lite som vi faktiskt pratade igår med med Joije, våran vän. Och vi pratade om Paladins, nu ja. liksom hur hur strategin man lägger upp för att man får liksom förannakt delar beroende på vilka kort man lägger in och så vidare. Ja, jajamän, det blir lite det samma det. sak här då. Ja, ja i man lite så. Mm. Och jag tänkte jag måste ju prata lite om min fantastiska kortlek jag har. Självklart. Jag åkte på jättemycket stryke i början. Ja. Det man, man har ju göra. Man har ju bara startleken. <laughs> Precis. Eh uh, och så mötte jag en uh, en dator som riktigt bara sopar banan med mig. Mm. Fan kastar ut drakar och grejer. Ja. <laughs> Det är sånt som händer. Jag hade ju inte mina små soldater en chans mot. Nej, nej. Men nu har jag spelat och jag har vunnit och lärt mig lite mer och tjänat massa guld. Ja. Så jag har ju faktiskt crafted min egna drake. Mm. Och så har jag kraftat min egna vävven. Mm. Så jag har både drake och vävven och de ser i princip likadana ut yeah. förutom att vävven är lite mindre. Ja. Yeah. De har samma attacker förutom att vävvens attacker inte gör lika mycket skada. Okej. Okay. Och vävven kostar 4 energi att kasta ut medans draken kostar 6 energi att kasta ut då. Så att den är lite billigare också. Ja, men. Ja. Det det det jag har märkt online när man spelar med båda. Mm. Det är att om du spelar en ett monster som en drake, mm. då då börjar folk mata ut saker för att försöka döda den. Ja. Det gör de med vivven också för att de markerar inte och tittar är det en vivven eller är det en drake? Ah. Så jag kastar ut vivven vilket är ett starkt monster. Ja. Men också kan jag kasta utan bara få lura dem att spendera sin energi till dansidan och så kan jag göra mina attacker från andra sidan. Ja, precis. Vilket också blir väldigt roligt. Det ja, det blir ju alltså det, det det det ökar ju det strategiska spelet också. Ja. Jag är ju en sån här jobbig person som går he, hela min grundtaktik går ut på att nu kommer jag från luften. Ah, så jag har ju Flying Fortress. Ja. Det det är en stor zeppelinare med två ballonger. Ja eh uh, och dan droppar små gubbar med med dynamit uh, barrels. Okej. Okay. De springer och tar självmord och ah! så exploderar. Ah, ja, Samtidigt då såna skjuter från luften, Flying Fortress. Ja, ja. Och så backar man upp där med lite drakar och Vivens. <laughs> och Flying Fortress drakar och Vivens har ju möjligheten också att de skjuter på allt. Ja. De skjuter på flygande, de skjuter på markgående och de skjuter på byggnader. Ja, ja. För att du har även två byggnader på varje sida av kartan mm. på din på din sida då och sen i mitten har du ditt fort som inte får gå sönder. Ja. Och så de skjuter ju på allt. Och sen sen på backen slänger jag en battle tank som också är ett så här jättedyrt kort. Jag jag, jag gör precis som i Minion Master och spelar de dyra grejerna. Ja men. Och den skjuter ju bara på markårenden och byggnader. Ja. Men den är så då när är så slaggtålig och gör så mycket skada och man slänger ut normala saker som swordsmen och archer och sånt där då one hittar den hela gruppen. Oj. Så det det är bara yes. Ja yeah, men. <laughs> så det är liksom det är mina fyra main grejer. De försöker jag mata ut. Uh. Lyckas jag få ut alla de fyra ostört på en och samma sida. Ja. Yeah. Då då har de problem. För då har de då har du en så stark push liksom sån. Ja, som kommer och trycker trycker bort deras försvar liksom. Precis. Mm. Och sen så backar jag upp det här med sård men som som kostar 2 och då och archer som kostar 2 och firebowman. Ja. ja. som är jättebra mot flygande saker. Ah, ja men det blir lite det blir liksom lite kanonfoder ett liksom ja, för, för för det andra. Och och så har jag fortfarande kvar battle balloon som är din första gratis flygare ja. som som du får från i startdäcken också då. Ja, ja ja. Och det är en liten luftballong. Ja. Eller tre stycken luftballonger där som åker ihop. Eh och vad heter det? Skjuta skjuta lite smått gör de. Mm. Det är Klassisk första unit flying tar kanske uta på det mesta men gör inte så mycket skada. Nej, jag jag får jag får de gör återigen gör jämförelsen med minion master så här. Uh -huh. Så får jag den här skritt eh, ballong i stubbarna ja, som som som i i bild i mitt. Ja, jämnligt och så är det. Lite så <laughs> känt någon som? Ja. Jag har planer på att byta ut min, min mina sårdmäns faktiskt. Mm, mm. Jag jag har hittat att jag har jättestora problem När det kommer en unit som har en stor uh, Gatling gun. Han var mm. möka ner det mesta jag har. Aj då. <laughs> så jag aj, har glömt att varför har inte jag hade i min lek. Alltså <laughs> tänker du byta ut honom? Så han ska ju få komma in då, men då då är ju då kommer ju man till problemet. Uh, jag har ju redan så många dyra. Precis. Kommer kommer ju det funka att lägga in så många dyra till? Mm, det det är bara det är bara att testa och kolla. Ja, jag nämnde ju tidigare bland annat att det finns ju magier också. Så du kan ju kasta en så här fireball och sånt där. Men Ajavära. det finns även lightning cloud. Ja. Och den åh, den är så stark. Jag jag har han inte själv men jag har fått ta emot mig flera gånger. Aj. Så det är också en sån här grej. Åh, den vill ju ha Heim. Ja, ja men. Det är samma problem som i Minion Masters. Det är för lite kort på handen. Jajur. Men det, det tycker jag det tycker jag i Magic the Gathering att det är för lite kort på handen. <laughs> jag ja, ja. har hur 60. <laughs> Nej, jag alltså jag jag älskar ju den här minion master kortspelsgenren. Absolut, jag tycker ja, det är jättekul. Fantastiskt roligt att kunna att kunna få stå i en VR-värld och kasta mm. de här korten och se dem komma till liv och gå alltså. Det är ja. så jädra häftigt. Jo, alltså jag har ju sett jag har ju sett du du gjorde ju ett litet klipp som jag fixade. Ja, precis. Eh alltså det, det för mig så såg det ju det såg ju häftigt ut ja. men det såg ju fort honer ut bara bara som ett som ett annat spel. Men står du där och är liksom i VR-världen? Ja det blir ju en helt annan grej. En helt annan grej. grej. Det. Precis. Det, ja, nej jag är imponerad och känner att det här kommer jag ju fortsätta spela tag i. Mm -hmm. <laughs> så om det finns några andra som råkar ha en Oculus Quest och vill uh, spela med. Jag fight, fightas lite så mena huta till. För tillfället har jag inga på min vänlista. <laughs> Nej, det är det är ju lite tråkigt. Ja, men det är ju så, det är ju det är ju ny teknik. Ja, och som, som sagt en salius ljud hela tiden. Ja, att... men det är ju alltså även reviewers och så på Youtube rekommenderar ju Oculus Questen hellre än HTC Vive nu. Mm, mm. Bara för att du kan ha den trådlöst och du kan koppla in den och få samma kraft som datorn och, och så då. Och på så sätt så ja. alltså ja, det det är en sån häftig maskin. Jo, men det är ju så för att den kostar 6000. Ja, den billiga varianten på 64 ja. GB minne. Ja. Och grejen är att jag är inte har någon sin närhet att de var fylla. Nej, och och sedan så har du då för att det ska koppla in den till datorn så är det 1000 till för den här sladden va? Ja, den kostar ungefär 900, men det är en USB-C 3.1 kabel. Ja. Så och det är det enda. Ja, så du kan ju köpa det mycket billigare om det inte står Oculus på den. Ja, jo jo, precis. <laughs> men men det där har lite, lite extra kostnad då, men även med den kostnaden och säga att du skulle vilja köpa det det är någon det är, no, det är någon Chromecast som också Chromecast man kan Ultra använda den. Chromecast Ultra för att få den till TV:n och sånt och för att lätt enkelt mm. kunna även streama till Twitch. Ja. Så så att där har vi då ja en ytterligare lite kostnad men ändå med de två kostnaderna om vi säger att vi går på den dyra kabeln också då uh -huh. så kommer det fortfarande bara upp i 8000 och HTC Vive kosta 12 tror jag ja, not att jag jag kommer inte ihåg priserna men, <laughs> Nej, men... I, i vilket fall som helst så blir det billigare. Ja. Men det är till och med det är nästan, det är nästan billigare än PlayStation VR också för att hur du köper ett PlayStation också. Ja, plus att det är mycket bättre än PlayStation VR. Precis. <laughs> <laughs> och jag gillar ju den här grejen. Jag har ju katter hemma. Jag mm. jag är ju en kattmänniska. Precis. Och ha ett VR-headset på dig där du inte ser någonting och ja. har massa kablar som flänger, det är väldigt roliga leksaker. Det är ju det. Så så att kunna ha tr full trådlös på det här sättet är också en extra bonus. Ja, absolut. Alltså det trådlösheten med det är ju en av de sakerna som säljer in det mer för mig nästan. Alltså ja, just just eftersom du du säger säg att du skulle vilja ta med dig och visa upp på en spelkväll här nere. Ja, det är bara att plocka med sig hur rätt sättet att ja, gå. Inga problem och jag behöver inte ställa in massa sensorer och såna Nej. här grejer. Det, det är så smidigt. Det nej jag är mm. som sagt imponerad. Alltså jag är ju imponerad på såna här saker som till och med jag jag har sett dem jag tittar på Netflix mm. i, i i den för att det Netflixrummet är så sjukt mysigt. Tänker en lyxträstuga i Alperna. Mm. Och så sitter du i en röd fin soffa. Framför dig har du en stor bioduk som är som är Netflix. Ja. Yeah. Kollar du till exempel åt vänster så har du fina fönster ut och med utanför så ser du natthimlen och och vetter de snötäckta alperna och det är så vackert. Det är så häftigt. Ja. Hur hur funkar det med sån här avmätningsområden och sånt då? Alltså för precis som du sa här om du har headsetet på dig så ser du ju liksom inte runt omkring dig. Du har ju två olika varianter på Questen. Mm. Antingen har du en förinställd rundcirkel. Ja. Som än så länge har funkat på alla spel utom Superhot. Ja anledningarna att superhot kräver större område. Ja ah, okej. Okay. Ja. Ah. Och då har du en annan free tracking. Ja. Ah. Där där du när du startar free trackingen får du först med handkontrollen mäta bort det ditt golv. Ja. Och på så sätt ställer du in höjden. Ja. Efter det får du hålla in en knapp och rita precis hur du vill ha din radie. Okej. Okay. Du du kan rita hela lägenheten om du vill det. Ja. Och okay. kommer jag ta bilden krockar i bord och grejer men ja, ja, ja. möjligheten finns. Ja <laughs> okej. Okay. Så det nej som sagt det är sjukt täftigt. Coolt. Ja, nej det det det är sånt sånt blir jag imponerad på alltså i, i allmänhet bara. Det blir bara imponerad av teknik som som är så smidig. Precis. En annan grej som jag tyckte var ett litet plus också. Det var ju att de skickade med en extra ram som jag kan sätta i headsetet för glasögon. Ja. Så att den liksom kommer längre ut från ditt ansikte så att att på glasögon ska få plats där inne. Det det är jag väldigt imponerad över. Ja, jag har ju själv inga glasögon Nej. så jag inte kunna testa det, men Nej. du ska ju komma hem till mig så ska vi testa ja, det. Ja, absolut, det ska jag göra. <laughs> det det som jag är mest intresserad av är för att det jag har haft problem med när jag har haft glasögon på andra headsets är att de immar igen lite. Ja. Eh så det, det ska bli intressant att se också med den här ramen så hur det funkar. Det har ju jag alltid problem med när jag spelar PlayStation VR och HTC Vive VR. Eh mm. det är ju att det immar igen för att Jag blir så jädra varm. Eh mm. jag har inte det problemet med Oculus Questen. Jag blir ju fortfarande väldigt varm. Ja, ja men så. Eh men det immar inte igen så det känns som att de har på något sätt lyckats ha bättre luft. Nurn? Försälj. Ja, mm. ja men. Eh det var ju samma sak som du sa här häromdagen när du hade spelat att det det är inte meningen att du ska röra dig så här mycket. Du blir ju men... helt slut. <laughs> jo, ja, precis. Så att jag förstår att du blir varm. Ja. Så ja, nej men det är väl vad jag har att säga om om Sco Sco World Kingdom Brawl och Oculus Quest för tillfället. Ja okay. ja men sen det kommer ju komma mer eh, v, VR reviews här kan man ju säga. Ja ja men jag har ett eh, jätteroligt mer av ett det är ju ett single player men det funkar så bra som ett partyspel mm. eh, och tura som vi eh om man kan kan titta på tv eller något annat då så att man ser vad alla andra gör. Ja ja. Eh Fail Factory heter det. Okej. Ja, det det är fantastiskt gulligt och jättemysig kartunig eh, grafik och väldigt stolligt. Ja. <laughs> så det det kommer vi prata om senare. Ja, nej men det ska bli spännande att få testa det också i framtiden här. Ja, i man. Ja. Och i eh, andra nyheter här så har ju jag faktiskt klarat main storyn på Monster Hunter nu också. Ja, äntligen. precis. Så vi egentligen kan spela <laughs> ihop lite mer utan att vara där för spoilers. Ja, men precis. Så att nu är nu är nu är jag spoiler spoilerfri eller på så sätt. Ja, vad gör du? Jag vad jag vad jag gör. Jag just nu håller jag på att bygga en jag ska ska försöka göra en Dual Blades bild. Så att jag Dual kan Det är kul. Ja, så att jag kan lära mig att spela med Dual Blades för att jag när vi tittade på vi har ju fått nya guild cards och så nu. Så tittar jag ju på mina liksom statistiken över hur jag har spelat mina vapen. Jopp. <laughs> yep. Och jag har spelat Eh jag spelat lite vad heter det Gunlands jag spelat lite Switch Axe och jag har spelat jättemycket Charge Blade. Ja, det är, det är, min, min statistik är ju inte jättestor skillnad heller. Jag har nej. ju ett par vapen fler än dig som jag har spelat lite på. Mm. Men det är ju Longsword som bara toppar den listan. Nej, yeah, men sant. Nej, hastlygden. <laughs> ja. Nej, så att de andra var bara så här 1 2 5 liksom. Nej, man. Eh uh, nej, så att det var det var Eh uh, jag jag behöver jag behöver testa de andra vapnen lite granna. Jag börjar börjar börja lite där. Hur du tycker att Dual Blade känns kul? Ja, jo men de är ganska lätta att lära sig och riktigt roliga att spela. Mm. Vad vad är det för Dual Blade du är ute efter då? Just. Eller vad är det för bild? Eh, uh, det är en uh, elemental is bild som uh, ska göra ganska mycket skada tänkte jag. Ja. Men det är <laughs> Så det natt. De Volkanas eh dual blade som jag ska åt så jag måste jag måste farmar massa Volkana för jag behöver också rustningen från Volkana för att kunna få ut det jag vill ha av den. Ja men jag kan hjälpa dig och farmar Volkana också för jag behöver lite grejer från från henne med. Ja ja, ja, nej men då så då är det bara då är det bara köttar vet du. Ja, jag har ju jag har ju alltid kört med longsword och mm. sen när jag började Iceborn så gör jag har ju kört med Viper Tobikadachi's mm. longsword som har paralyze. Jajamän. Och jag är jag är ju klarat hela spelet med det. Ja, utan att byta ja, vapen. Ja men jag jag körde ju lite samma sak där fast det körde med eh, ja jag körde med en annan Paradise vapen helt enkelt. Ja, med på charge bladen då. Ja men precis. Så att eh, det men men det är ju samma det är samma tänk sätt liksom. Ja och så och så körde ju man även då med Tigrex 3delars eh, eh, set mm. så att man får så man kan äta hur fort som helst och mm. att eh, 75 chans att itemet inte används. Ja. Vilket är helt OP förstört. Ja, det är det. Du du kan till exempel det finns någonting som heter Max portions. Mm. Du kan ta med dig två stycken. Mm. Eh i i en hand så att säga. Ja. Med hjälp av den här 75 att inte använda så så kan man använda den här 15 gånger ibland ja. Ut utan att du har förlorat den ända. Ja, i men istället för att bara om med dig två då som är gränsen. Precis. Så och och det dan gör att han instap på fyller fyller på hela ditt liv bara instap. Ja, men alltså. Så det det är ju det blir ju helt fantastiskt. Det det är det är jätte det är jättenära det, det enda som jag har märkt att jag själv i min spelstil när jag kör så eh kan vara ett problem eh att jag väntar lite för länge med att använda dem för att eh, man ser liksom baren och bara en ah, bara ja men det är bara se så mycket skada. Och sen så får man en en ordentlig däng på sig så. Grejen är att du vet ju hur stark du är i Iceborn. Ja. Du kan ju bli tvåträffar av de flesta monster. Ja men men det är det är bara min hjärna som ska fatta liksom det här. Ja för för grejen är att tack vare eh 75 chansen mm. så har ju min hjärna ändrat sig. Mm. Förut så spelade jag så som du säger att du spelar nu. Ja. Nu så spelar jag att å nej, 5 av mitt liv är borta, max portion. <laughs> jag har råd. Ja, ja, det är sant. Plus att man får ju max portion nation portion hela tiden från Steamworksen nu så att Ja, precis, vilket är ett roligt litet minigame där man tjänar mycket gratis. Mm. mm. Jo, det blir ju alltså de här små sakerna som du annars behöver farma och det blir ganska tidigt jos försvinner lite granna i i och med i och med Steamworksen. Ja, det är ju mycket Små skräp man slipper farmar. Tack vare det. <laughs> du får farmar de stora grejerna istället. Ja, precis. Vilket är det roliga? Vilket spelet går ut på egentligen ja, lite mer. Precis. Det är ju det det är ju det man ville. Vill inte springa runt och behöva farmar för att skapa nya vad heter det? De man max potion och andra sådana ja, saker. Ja, precis. Då. Men i alla fall du trodde ju att Horror Frost Region, den nya snö mm. aren var Jajamän. var delsen. Ja men. Eh men det visar ju sig att så var ju inte fallet när man hade klarat spelet. Eh visst hur ser så att det var inte så nej. Nej, utan då kom ju det ännu en region upplåst. Ja, The Guiding Lands. Jajamänsan. Vad tycker du om Guiding Lands ja. nu när vi kan prata om det? Alltså det det är så häftigt. Jag tycker ju jag var ju redan imponerad över hur mycket content de har lagt in i det det jag trodde var del sen då. Det visar sig att precis och visar sig att det är nästan dubbelt så mycket. Ja. Eh efter det också så att <laughs> nej det jag jag, jag är Jag är fascinerad över hur bra Capcom har varit på på att lägga ut mer content eh och, och folk har ju varit eh folk har varit lite oroliga att har ah, Capcom kommer eh, sluta att eh, supporta oss vid typ juni eller nåt sånt där. Jag tror ju inte riktigt det. Nej, det tror inte jag heller. Det är bara att eh, det det är så långt som deras eh, publicerade road map ledare. De kommer ja, de kommer fortsätta den efter det. Jag lovar för de kommer inte sluta men här de förtjänar alldeles för mycket pengar på det här. Ja, precis. Så att, så att det, det, det det ni behöver inte oroa er. Det kommer mer. Jag kan lova er det. Det enda de egentligen har sagt att de ska sluta med det är att det blir inga fler DLC:er. Nej. Blir till, till Monster Hunter World. Nej, den utvecklingen kommer inte ske utan Iceborne är det enda som kommer vara. Mm. Eh och och sen Jag jag har ju väldigt svårt att tro att de inte skulle utveckla ett nytt Monster Hunter till PC. Mm. Jag tror ju att istället för att de fortsätter utveckla Monster Hunter World så kommer vi få något nytt senare. Ja, Monster Hunter World 2 inom parentes, ja liksom. vad man nu kan kalla det. Ja, ja. För att de har tjänat så mycket på PC-publiken mm. att de skulle skjuta sig själva i foten mm. om de inte fortsätter göra PC-saker också. Absolut, absolut. Och alltså grejen är ju nät uh, även om vi kollar på om jag jämför så här då att vi vi har ju inte vi, vi har ju fortfarande massa saker som kan bli tampered. Ja alltså i, i, grejen är att vi, vi har ju inte löst alltså vi vi har ju knappt löst upp halva guiding länsen. Precis. Det är så det vi har, vi har mycket content kvar. Ja. Och det finns mycket content kvar att uppdatera spelet med efter det som liksom vad ska man säga slutet av ja. spelet. Så det det det finns det finns gott om saker kvar att att fixa med det här. Precis. Att, eh. Någonting som imponerar mig med Guiding Lands, det är ju att Guiding Lands funkar som Expeditions ja. om man gör dem ihop. Man kan nonstop stanna där inne och bara jaga monster efter monster efter monster efter monster. Ja. Det är helt as som vi har velat ha det sen Monster Hunter släpptes. Ja, men jag men. Och nu har vi äntligen fått det. Ba wow. Ja, och det som är det som är kul med en sån sak är också att var, var, varje gång som man går in i Monster Hunter så är det det här, ja ah, men vad ska vi jaga den här gången? Du behöver inte bestämma dig. In i i din guide land så jagar det första som dyker upp. Ja, precis och vill du inte jaga det som dyker upp utan du har bestämt dig så kan du välja att spawna diverse olika monster. Ja. Vilket du får nya när du fightas och sånt. Jajamän. Så jättehäftigt. Ja, nej det det är det är coolt där. Det är väldigt coolt. Väldigt väldigt coolt. Och Guiding Lands är ju en samling av de andra regionerna. Mm. Så att du har ju alla de gamla regionerna i Guiding Lands. Jajamän. Förutom det nya eh uh, Frostreach. Ja. Men den ska ju komma i en senare uppdatering ja. till Guiding Land så vi kommer ju få den också. Jajamänsan. Och vi har för tillfället heller inte Alders Research. Nej, precis. Men vi kommer få ett lavars/vulkanområde också i Guiding Lands. Ja, ja men. För till slut kommer ju Guiding Lands innehålla alla regionerna i samma region. Ja. Vilket är också jättehäftigt och jag gillar ju verkligen konceptet av hur Guiding Lands skapades. Ja. I om man går efter spelets story då. Precis, precis. För för det är ju så att i originalet så så får ju du slåss mot Sorra Magdaros, en ja. stor vulkansköldpadda. Ja som är som är jättemäktig och och du slår sloss mot han och den försvinner. Mm. Och du får inte riktigt klämma om ah, men, vad vad hände för det är, det är en gigantisk ö nästan det här monstret. Ja ah, men. Så så man undrar ju liksom vart orden vägen. Ja. Det vet vi nu. Det vet vi nu. Det vet vi nu. Mer än så vill jag inte säga för det blir ganska roligt att och ja. se själv men Ja. Precis. Vi, vi säger vi säger så att Vi den... hintar om guiding lands bara. Ja precis precis. Svaret finns i guiding lands helt enkelt. Precis. Och det är ett det är ett jättefint svar. Mm. Ja, jag tycker jag tycker det är bara häftigt. Jag tycker det är bara häftigt faktiskt. Ja, och det roliga är att det är ganska uppenbart när man vet om det, men det är inte så jädra uppenbart när man inte vet om det. Nej, och det är ju ingen som berättade för dig heller. Nej, utan det är ju en sak som du faktiskt får upptäcka själv. Ja, men men jag tycker ändå det är det är roligt ja. att de har lagt in det. Jättekul tycker jag. Och sen har ju jag faktiskt nu då kommit fram till att jag ska försöka släppa långsordet lite. Mm. mm. Jag, jag har ju börjat eh crafta en bild eller jag har gjort klart nästan hela bilden nu. Mm. Den är helt viable nu med eh uh, huntinghorn. Ja. Så jag ska försöka ännu en gång, jag tror det blir tredje gången. Jag ger mig på det här nu då <laughs> att försöka lära mig spela huntinghorn, vilket är klassat då som det mest komplicerade vapnet att lära sig. Ja, ja vilket jag förstår för det, det är så mycket håla reda på. Ja ja men så visste det det men det är också det är också väldigt väldigt kraftigt om man läser det. Ja det har ju det det är ett så sjukt bra supportvapen för att du buffar dig själv och hela ditt party. Mm. Men samtidigt så gör du så sjukt mycket skada med det och du har så himla hög knockout chans om yep. du ger dig på monstrets huvud. Ja. Yep. Vilket gör att det är ett jättebra solovapen också. Ja jamen samtidigt också så har du ju eh med, och med den nya clutchklon då så kan du ju även göra huvudet mer susceptible till skada också. Ja, att, precis, precis. Så det blir ännu mer viable. Ja. Och sen då de olika huntinghorn sen har ju olika eh äh, sånger som ger olika buffeffekter då. Mm, mm. Så så jag har valt att gå på <laughs> första trädet. Eh äh, stål äh, Jaha. Ja. ja. Fullt ut. Okej. Okay. Ja, så här har vi Ninja Fens i grejen. Nej nej nej. Men den ger, den kan ge attack upp XL, ja. defense upp XL och recovery upp XL. Det är ju superbra. Ja, det, det är tre jättestarka buffar. Ja, men. Så det är det är jättekul att ha med den. Samtidigt så kan jag även tack vare det nya från Iceborn, den nya attacken har även jätteny not. Mm. Eh och om jag spelar det här instrumentet på korrekt sätt så lämnar jag en stamina buff på backen. Mm. Så när mina partymedlemmar springer igenom den så får de buffen. Tar den slut kan de springa igen. Alltså det åh, ja, det de har gjort är ännu roligare och det ser så grymt häftigt ut nu för den nya attacken som ger den nya noten. Ja. Yeah gör jag då ett slag över huvudet för, från från ryggen då till exempel yeah. och bara matar ner hela instrumentet i backen ja. och sen klickar man på V för då måste ju alltid använda V ja ja och då ställer jag instrumentet upp och spinner runt det ja och gör sjukt mycket skada jättehäftigt man man bara wow gjorde jag det där coolt Och samtidigt då i den här bilden med med det här vapnet så har jag även 3 delar av uh, Tigerax. Mm. Så jag har fortfarande min 75 uh, chans att inte slösa mina items. Jajamän. Jag äter jättefort ja. och jag har även friendship level 5 vilket gör att jag delar med mig alla effekter och det jag trycker in mig till mitt party. <laughs> så så inte nog med att jag kan göra väldigt mycket skada. Nej. Jag jag är en väldigt bra support också. Ja, ja men. Om så. jag lär mig kontrollera det jädra vapnet då. Det gör ju självklart även nustan. Konceptet är ja. ju är ju en väldigt bra support. Precis, precis. Precis. Ja men hela hela hela konceptet är ju att att uh, vara support och samtidigt kunna göra mycket skada. Ja, i man och jag har alla decorations så att mina sånger varar längre. Eh mm. uh, jag jag jag tål uh, earthquakes och, och att de skriker och så det effekterar mig inte alls. Nej, precis, precis. Det är likadant. Jag har den grejen då som kallas för flinch free, mm. vilket gör att mina kompisar när de slår kan inte avbryta mig heller. Nej. Så alltså jag Solid grej. Ja, jag har satt ihop här eller ja. snarare snott från internet. Ja, ja, Modderat lite. Det, det är, är så man gör. <laughs> man man tittar på en, man bara, "Åh, men det här verkar intressant." Man lägger in den och man ändrar lite så att den mer matchar den själv. Ja, men precis, det är så man gör. Herregud. <laughs> ja, sen med <laughs> det här eh startervapnet egentligen. Mm. Så så har jag ju även då augmentat det. Ja, ja, ja. Så jag har augmentat att en attack boost mm. och en defense Boost det är ja. fyra poäng det är det jag kan ha för tillfället. Ja men. Eh uh, senare vid senare tillfälle kommer jag bara ha attack boost och högre attack boost på. Den. Ja okej. Okay. Ja. Och sen en grej som jag då verkligen gillar med Iceborn är det här att vi kan ågömenta med andra monster ja. nu. Ja. Jajamensan. Så vi ja ah, det är ju asfan man kan inte göra det på de högsta ratingvapnena men Nej. det här är ju inget high rating vapen från Nej. början. Nej precis precis. Så jag kan modda det jättemycket. Ja. Så första gången så um, min första moddning pluttar jag i Dodogamma, mm. vilket ger annumer attack. Jajamän. Och sen pluttar jag i Radobarn, vilket ger annumer attack. <här> Och så ska jag plutta i en till som jag tror blir den sista jag kan plutta in då, som också ger annumer attack. Ah. Ja. Och sen så är ju det paralyzing vapen men hedern effekt. Ja. Så jag har ju ett elementless decoration i också så jag gör enumeratack. Ja, okej. Okay. <laughs> så det gör supermycket råskada här nu. Ja, och så min charm då som det är den som ger mig eh level 5 i friendship. Ja. Eh när jag spelar själv solo mm. då, mm. då tar jag bortan Och så lägger jag in level 3 knockout så jag får full knockout istället. Oh. Slugger. Nej, Amanson. Så att jag nockar över monset hela tiden när jag spelar solo. Jag nockar <laughs> över monset nästan hela tiden när jag spelar i party förutom att jag även kan supporta. Ja, Nej, det är ju kanonbra. Det är då funderar, Det låter solidt. Ja, precis. Denda jag funderar på är om jag skulle kanske testa att ta bort mina Vitality decoration som ger mig mer hälsa mm. och luta in Quickshit. Ah, för att, att, för att få liksom det bort vapnet och fram vapnet snabbare. Ja, för huntinghorn är det vapnet som du tar lägger ner och tar fram allra långsammast i hela spelet. Ja. Och du kan inte ha vapnet uppe om du ska dricka pott så hela ditt parti och såna grejer. Nej. Så quickshit kanske? Ja, men det kan vara bra. Ja, det kan vara bra. Vi får se, vi får se först och främst måste jag lära mig att spela det här vapnet. Ja, ja, men så. Men jag har spöat skiten ur två stycken Dodo Gammas. Det är en början. Ja, jag behövde det för att få delarna för att kunna öppna det vapnet. Ah, okej. Okay. Ja, ja. Så jag gjorde jag till och med innan ah, jag hade uppeneningen. Okay, ja, okej. Ja, ja. Nej, jag jag ser fram emot att se vad jag kan göra med det här. Mm, mm, mm. Ska ska vi prata om ett annat spel som vi spelat lite granna? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi kan uh, prata lite Magic Arena. Ja, ja, Mansan. Vi har ju spelat uh, MTG Arena igen. <laughs> igen. Ja, F fortfarande. Fortfarande får man väl kanske säga. <laughs> ja, precis. Eh, det har ju nyligen eller nyligen. Jo, hyfsat nyligen kommit ut en eh, ett nytt sett. Ja, i men. Som heter Theros Beyond Death. Och det det är ju så att, att standard har ändrats ändrats lite granna. Eh, mina gamla lekar funkar inte längre så att inte man, mina heller. Så att man måste ju göra nya lekar och det är ju jag, det vi har gjort lite granna här nu. Jag gråter ju över att inte min uh, lifelek funkar längre. Ja, ja är det, det det det det det är det som är lite tråkigt med att spela standard det är ju att att många av de lekarna som man liksom verkligen älskar försvinner. Ja precis. Men å andra sidan så går det ju när man spelar friendly matches i challenges så går det ju faktiskt att välja gamla lekar också. Så att det det, det är kul. Det gillar jag. Det gillar jag med den här nya nya sättet då. De har ju också introdu introducerat ett nytt spelsystem som heter Brawl. Och nu. det är ju jättekul. Så det är ju lite som om om folk vet vad commander är eller EDH så så är det lite åt det hållet bara att du får eh du får välja du får bara välja ett av varje kort som du lägger in. Precis, du har 60 stycken kort i en lek. Mm. Du väljer en som kallas för commander. Ja. Och tanken är att du ska bygga hela din lek ut efter vad du har valt för commander. Precis, precis. Och som Ultraveil sa då att en skillnad till är att du får bara välja ett av varje kort. Ja. Så chansen att dra det kortet bland 60 kan vara kan vara lite annorlunda. Jajamänsan. Och det det som är grejen med commanden då är att du kan, den kan du sammanfatta tillbaka. Den han har du liksom alltid framme. Du har alltid med dig den. Precis, så den kan du den kan du alltid sammanfatta tillbaka om eh om du skulle behöva det. Ja, man ja. har den alltid på hand. Precis, precis. Men den kostar ju mer för varje gång som den dör då. Ja. Eller för var, varje gång som försvinner. Det är som ett litet straff så det blir svårare att få utan varje gång. Precis, precis. Eh men men men det är väl inte det som vi skulle snacka om nu egentligen utan vi skulle snacka om de lekar som jag byggt. Ja, precis, precis. Ja. Du har ju byggt en riktigt äcklig lek. <laughs> Eller två riktigt äckliga <laughs> jag, jag, lekar faktiskt tyckte jag säga det inte uh -huh. båda gör så jäkla äckliga. Jo, precis. <laughs> jag har ju byggt en vit-svart night lek. Mm. Ja, alltså så går ut på att man kastar ut knight så slå på fienden så fort som möjligt för ja. att de inte ska ha hinner få ut sina dyra kort och sånt. Precis, precis. Ja, hela min vitsvarta knightlek är funktionabel på 2 till 3 mana. Ja. Vilket gör att jag kan kasta ut saker väldigt fort. Jajamensan, det går det går alldeles för fort. Ja, det är väl det är inga så här jättestarka grejer jag kastar ut. Men det blir väldigt många alltså det blir väldigt mycket skada fort. Mm. Ja, jag menar sen och det det är ju eh det det är ju så när man möter agrolekar eller sån sån liksom snabba lekar det är ju att att det är ju så svårt att hitta ett ett defense även efter att man börjat komma in i det just för att du har ett så stort försprång liksom. Ja, alltså på runda 3 så har jag spelat rätt kan jag ju ha 5 till 6 stycken monster eller gubbar ute då Jajamän. på fältet då. Ja utan problem. Så så det är alltså det, det är mycket på runda 3 och ja. försöka stoppa. Ja ja, och herregud, får du får du ut eh, du har ju ett kort som gör så att varje gång som eh, du attackerar med knights så förlorar motståndaren ett liv och du får ett liv också så att Ja, i men. Så att det, det bara bara det är ju också ruggigt farligt för att säga då att du har liksom kunnat attackera varje runda fram till runda 3. Då har du ju gjort i alla i alla fall säg fyra skada och sen har du fått ut fem stycken eh uh, knights också då. Så har du liksom, har du har då automatiskt gjort nästan 10 skada vid runda 4. Ja, jamen precis. Och det det är liksom hälften av livet så att Och sen har ju mina knights så här jobbiga äckliga effekter, mm. death touch och indestructible och, och massa såna där grejer liksom. Ja, ja jamen så. Så att det det är inte lätt att försvara sig mot de här småtingarna heller. Det är det som är det är farliga. Nej, precis. De är ju och... inte de är ju inte så mycket de är ju inte så mycket skada själva, men många bäcka små. små. <laughs> Och sen vetter jag har ju dock två stycken jättejätte jätte svagheter mm. i den leken. Mm. Och det är ju att uh, flying ja. Det det kan ta ner mig jättehårt. Mm. Och likaså om jag möter en vad uh, vad heter de hemska blåa lekarna? Ehm, tänkte på en kontrollleka som Nej, nej nej nej nej, de måntensuck. Nej. Ehm uh, Då så grindar motståndandens bibliotek. Ah, millar. Millar, ja, Miller. Miller ja, precis. Miller lekar. Ja. Ah. Det det det funkar ju inte för de tar bort alla mina juni som jag behöver. Precis. Innan jag får upp dem på handen men ah. men grejen är att ända sedan jag började spela MTG Arena ah. så så har jag verkligen avskytt Millerlekar. Mm. Jag avskyr dem så mycket att alltså det är inte roligt att spela mot dem. Jag resignerar hellre. Mm. Även när jag vet att jag skulle kunna ha en chans att vinna så ah. resignerar jag. Ah. Och jag jag ogillar dem så hårt att jag själv vägrar bygga en lek med på det sättet. Nej men. För att jag tycker det är ett så hokus pokus sätt att spela på. Jo, jag jag jag föredrar i sådana fall att bara mildra sig själv. Jo jo men nu, och och spela och, och spela grej. saker från graven det är, det är ja. sånt som gillar jag ja. ja, sånt tycker jag är kul. Men men det är, det är en annan typ av mm. kortlek tycker jag. Mm. Jo men jag sa liksom vitblå lekar som bara går ut på att vinna på att du tar bort alla kort ur din motståndares ja. lekt det är liksom. Det är kul. <laughs> hur, hur kul är det att vinna på det sättet? Jag tycker jag fattar usch. inte det. Nej. Men det finns jättemånga som spelar på det sättet. Ja alltså det är ju ett effektivt sätt <laughs> att spela på. Det är samma sak med med vissa kontrolllekar alltså som som säger att bara nej du får inte du får inte slänga ut några kort. Jag stoppar alla dina kort. Jag jag tycker inte jag har en sån lek. Jag tycker inte det är jättekul att möta såna lekar, men den den leken hade jag för att klättra upp i i rank. <här> oh vad elak. <här> Så jag hade den bara för att vinna <här> mot rankade. Ja Johan, ja Johan. Men men jag har ju också byggt en en lek nu. Den är den går väldigt väldigt hårt på live gain. Ja, jo men du, du brukar ju fastna där. Jag brukar fastna där och den här gången är det är det nästan NU är det. Okej. Okay. Ja, jamänsan, igår så fick jag upp en uh, Agannis Pridemate utan några större problem till 25 25. <laughs> så att det, det det det det kan gå fort. Jo oh ja. Oh ja. <laughs> helt rätt lite den leken, helt märkte jag. Så att nej, den den ska bli kul att testa lite gärna. Som sagt, jag gjorde den igår, jag har inte hunnit testa den allt för mycket, men det finns ett par gudar, det finns mycke enter och exit triggers eller death triggers i den som gör ah. som gör så att jag får liv då. Ah, egentligen är det, hela hela idén är att se till att jag har, för att jag har två två olika varelser som växer när de får liv. En flyger och en eh, agannis då. Och eh hela hela konceptet med leken går ut på att försöka försvara dem så att de kan växa sig jättestora. Och sen bara bamma på. Och sen bara bamma på, på. samtidigt så får ju jag liv hela tiden då så att jag kan dra ut på spelet så mycket som ah, möjligt. Aj man, the long run. Precis. Jag så kör att, på The Quick Run och du kör på The Long Run. Ja, ja men sån. Det skulle bli intressant att se hur de lekena möter varandra. Ja, nu. det får vi får vi altaan titt på. Mm, mmm, det ska bli spännande. Funkar inte det så kastar jag på min rödgröna Riot Lek istället. Precis. Så där och, där har du också en en snuskig <laughs> lek. Det. Den den funkar. I, principen är ungefär samma. Det är samma spel sätt som min Knight Lek. Ja. Det är bara att istället så kör jag med Riot kort. Ja och även ja uh, vad heter den wild riot. rhythm of the wild så så jag får ju dubbla riot när jag kastar ut en grej som har riot så jag kan ju antingen välja haste och +1 +1 eller välja +2 +2 det är wow, det är så äckligt ja och <laughs> äckligt grejen att jag har grundat den på en riot lek mm. men jag har inte tillräckligt mycket kort för att göra en riot lek mm. Så jag så så Dan är ju istället moddad mm. för att passa korten jag har. Mm. Vilket har gjort att han till och med kanske blev lite äckligare. Mm. För att eh, som jag ultrafield spelade på match igår. Ja. Innan han hade byggt sin nya e lek. Mm. Och och då kastade jag bland annat ut en grön hydra. Ah. Oh. Med med Trample och Death Touch och den får den kostar två mana att kasta ut. Ja. För för Alla extra mana jag väljer att betala är hur mycket defense och attack den får. Ja. Yep. Så den kan bli så snusig. Ja, vad var det igår när du kastade ut den 89? Jajamän, precis men jag kan ju spara den ännu längre. Ja. Och jag kan även kombinera den med Rhythm of the Wild som jag inte fick upp under den fighten. Nej. Så ush. <laughs> ja, och då hade du kunnat slänga ut den med haste, ja. så vilket gör att den kommer ut som en 89 eller ännu ännu äckligare och bara BM. Och, och rätt in i facet. Om man är extra äcklig ja. så kanske man har flera röd mode wild i leken. Det kanske <laughs> man har. K kanske jag har. Mm. <laughs> Gäller ju bara om få ut dem också. Jo jo, det är klart. Det är ja. ju det. Jo, men det är ju samma sak. Alltså i, i min i min sån lek så har ju jag i life leken. Jag precis i min life leken så har jag ett kort som inte alls borde passa in i den leken eh förutom att ja men nog det får in i liksom enter triggers då kanske. Under de här omständigheterna passarar. Precis och då är det Commander Dread Horde som jag bara letar efter monster i båda graveyardsen och samlar ut dem i på din sida av av brädet. Ja. Vilket är superjobbigt för att helt plötsligt så kan du sitta på det här, säga att du kommit in ett par runder så att du får en du du kan ju samla typ 10 stycken creatures bara på en gång. Ja hörr man. Det kan ju jag göra med min Nightleak också. Mm. Eh, uh, den som du pratar om där enchantmenten, men den som är lite äcklig och ger dig en skada av mig ett liv för yeah. varje knight som attackerar. Ja. Yeah. Jag kan även välja att sacrificea den enchantmenten uh. och återuppliva och kasta ut på brädan alla mina knights i graveyarden. Ho. Oh. <laughs> det det kostar och min enchantment går sönder, mm. men jag kan. Ja, oh, heders har du inte behövt använda den mot mig så att eh Men jag har inte behövt den mot någonen. Nej. Men tänkte tänk du då liksom ifall du är i ett sånt underläge och du bara den bara ligger där och sen bara är du Nej. <laughs> jo, så kommer det tillbaks typ 20 nights som man bara nej. <laughs> nej, vad händer? Så det ja, det, nej, det är en genomtänkt nightlek som nightleken är grundad på, mm. men även där då så är den moddad för att passa mig bättre och även passa korten jag har. Ja, precis. Jo, det är ju så man man får ju li, lite oftast anpassa sig till vilka kort man har. Nu hade jag ju utan turen att jag har spelat ganska mycket så jag hade väldigt mycket life gain kort. Life gain kort redan. <laughs> eh så att jag kunde mycket av det kunde jag göra därför plus att jag hade en hel del eh, mythic rare och rare kort som jag kunde använda mig av. Så att eh, när jag byggde den här leken då så att det mm, men är men nu är jag sugen på jag är sugen på att göra en eh, sacrifice lek typ en mm. eh, grön svart eller någonting så vi får se. Alltså vet du vad jag är sugen på? Nej, vad är du, vad är du sugen på? Imorgon. Ja. Oh. Ja, alltså jag jag är ju sugen på iBorn. Oh, jag jag väntar på onsdag. Okej. Okay. För det är ju varje onsdag som de öppnar så man kan spela Brawl. Ja just det. Det här kommer commander grejen som vi ja. pratade om. Mm. Det det sker på onsdagar om mm. du inte spelar mot vänner då kan du spela lite när du vill. Ja, men fan jag måste ju göra en brawl lek då. Ja, och jag alltså min brawl lek är ju också <laughs> gudomligt enkelt. Ja, det var det var en, en monovit va. Monovit ja. ja, precis krattsad kring guden Helios. Ja. Och aj ush. <laughs> det det Healers Hort är en flygande ett etta som kostar en mana att lägga ut. Ja. Den går lätt upp till en 12 12 med den leken. Ja, det är galet ju. Det a ja, det ser jag fram emot att, att få spela. Jag har inte fått spela den så mycket eftersom jag gjorde den på en onsdag kväll. Ja, precis. Och sen var ju brawlens slut. Ja. Men nej, nu jädrar imorgon på onsdag. Ja. Då då då ska det brawlas. Ja, då ska det brawlas. Eh, uh, nämen ska vi Ska vi kanske hålla på vidare? Ja, det tycker jag. Jag Nu snackar lite Magic, vi snackar lite uppdateringar på Monster Hunter och nu Ja, precis. Vi brått för lite nyheter. Ja, nyheter är ju alltid toppen att prata om. Jajamänsan. Ska vi <laughs> ska vi börja kasta oss in i Blizzards annellt på en gång? Det är väl lika bra. <laughs> ja, börjar du på det? Ja, jag kan börja på det. World of Warcraft: The Warforged har kommit ut som ni säkert inte har missat. Ja, jamen. Och eh har blivit det lägst scoreade spelet på Metacritic. Med sina höga 0,5 av 10. Ja. 0,5 av 10 lågde på i jag kommer inte ihåg när det var igår eller föregår. Ja. Det skulle det skulle varit det skulle varit det näst eh, nästhögst betedde spelet egentligen om inte folk var inne och eh, artificiellt boostade det andra spelet som som har kommit ut det som som var det innan då Alltså de har gått in och röstat på det bara för 0,4 förut. Nej <laughs> så underbart. Så att nu är det det folk som har ja, en sån här aria. Fansen är aria så de har gått in och gillat eh, vad var det, first ehm first day Garry's Mod incident eller Garry's incident eller nåt så där. Ja okej. Okay. Som var det lägst innan då men så har de <laughs> de, har, de har bumpat upp det för att Warcraft 3 Reforged ska vara det sämsta. Ja, jamen. Eh, <laughs> det är, har ju ett smeknam nu det nya Warcraft 3 Reforged. Ja, precis. Warcraft 3 Ref funded. Ja, <laughs> fin smeknam. Ja, det det är ju det är så att alltså MetaCritic har ju blivit reviewbombat. Den har 854 plus, den har eh 215 mixed och den hade 2200 nej 22000 200 80 eh uh, negativa reviews <laughs> när jag kollar på det här i Morse. Åh <laughs> oh, herregud. Uh, så so att uh, nu nu, nu det säkert har ändrats ännu mer. Så att ja nej, det, men varför är de så arga då? Det är ju det som kanske vi ska prata om. <laughs> ja, det är väl så att de Blissor har väl inte riktigt hållit vad de har visat att vad mm. de har lovat och nej ännu en gång uttalat sig på fel sätt. Ja, ja men sen och ändrat på saker som de inte borde ändrat på. Ja, så att det det är eh det finns det finns faktiskt en hemsida där du kan se en hel del av de här sakerna som har blivit ändrade på och allt sånt där och det var och de gjorde liksom även jämförelser och sånt och den heter Blizzard Reforged. Blizzard Reforged. Nej, det är inte Blizzard Reforged. Ehm Warcraft 3 Warcraft 3 refunded menar jag. Du kollar. Ja, det är inte Warcraft 3 refunded helt på ja. den webbsidan. Och där där då kan du se att de de skulle haft en en de skulle haft ny kampanj content Amen. vilket de inte har. De skulle retconna storylines för att det skulle passa bättre med World of Warcraft loren som finns idag så att man skulle liksom connecta dem bättre. Ja, men. De i samma värld. I samma värld de skulle spela in nya voice lines med Vovröstskådespelarna istället för de gamla. Det har de inte gjort. De skulle göra nya cutscenes Eh, uh, har ja, inte bara göra nya Catsins utan de visade ju nya Catsins uh, på Blizkon på, på Blizkon 2018. Jajamän. Och de är inte med i spelet. Det är de inte? Eh, uh, utan allting är bara rescalat från uh, från de gamla Catsinsen. Jajamän. Eh, uh, de uh, man skulle också kunna välja mellan nya kampanjen eller den gamla eh if för att du skulle kunna liksom spela. Ja men det här är mitt Warcraft 3 liksom. Jag vill jag vill bara ha den gamla kampanjen. Jag vill bara ha det gamla som jag som jag minns liksom. Det skulle du kunna göra? Det kan du inte. De har också slagit ihop Warcraft Reforged med Warcraft 3 på på vad heter den Battlenet. Så att okay. om du som du har köpt Warcraft 3 på Battlenet tidigare så kan du inte starta den igen utan nu startar du Warcraft Reforged. Warcraft 3 Reforged. Nej. Jo. Ja men det är ju hemskt. Jaja mänsan. Eh och alla de här sakerna tycker jag är jättevettigt och jättevettigt att klaga på. För Aj, det här ja. är, det här är liksom det är, på, det är på riktigt saker som du har rätt att klaga på. Ja, jag måste bara innan du säger det här. Ja. Jag måste bara påpeka en av deras klumpiga uttalanden. Mm. Det var ju det här med catsin sen när folk gnällde över det. Ja, ja. Och och då tyckte Blizzard att ja äh, äh, men det vi, vi vill bevara den äkta andan från Warcraft 3 därför tog vi bort det med catsin så. Och därför så tog vi också bort Warcraft 3 originalet. Ja, ja, de har, de de måste ju ändra på andra saker i spelet så Ja, ja. ja precis, de har ju ändrat på de har, huden. De har ju bara och... uttalas till dumt igen. Ja, de har ju ändrat på huden och de har ändrat på massa andra saker också så att Nej, det det är konstigt. Ja. Eh, jo, men det är ju en annan sak som folk också är väldigt upprörda över, som jag däremot inte tycker att folk borde vara upprörda över. För att eller ja, det kan det jag förstår att de är upprörda över det, jag men jag förstår varför de är upprörda men jag håller med att Blizzard. Ja precis. Jag hade gjort samma sak om jag var Blizzard. Ja. Och det är ju det här med att custom maps är nu ägda utav Blizzard. Ja, så när du gör dina egna såna här game moddar och och kartor och sånt mm. så så äger inte du dem utan det är Blizzard som äger dem eftersom du gör dem i Blizzards spel. Ja. En av anledningarna de har inte sagt att det är därför, Nej. men vi alla som som vi vet lite om spelindustrin säger mm. att det är därför. Självklart är det därför. Och det är ju så att Dota skapades ju som ett Warcraft 3 mod mm. och Blizzard fick ingenting för det. Nej. <laughs> Nej, absolut ingenting för det. Och det har ju kostat dem. Självklart. Hur mycket pengar de inte fick på grund av Dota? Ja ja mensan, visst är det så. Och man förstår ju dem för att att att de kände sig liksom att de att de missade den chansen liksom. Ja, precis. Så för att säkra att ingen gör något liknande igen mm. så har de sagt att det som Kopp, på sig våra att spel är ex av oss. Ja, precis. Så grejen är att jag förstår varför fansen kan gnälla över det, mm. samtidigt som jag förstår jag helt varför Blizzard gör såna här Ab gånger. Absolut. Och alltså jag ja, man kan inte klandra dem för det. Nej, nej, nej, herre Gud, det är ju samma sak med men herre Gud typ Tower Defense grejer som de gjorde och allt sånt där. Det är ju det var ju mycket sånt som alltså det jag spelade mycket mer det än vad jag spelade kampanjerna i. Ja, det var ju likadant StarCraft 1 och Warcraft 3. Mm, man man mm. spelade ju massa custom moddade banor istället. Ja, ja, Mamsan. Det det som en annan sak som de har varit med om eller gjort i det här då är ju också att de har lite hårdare restriktioner på vad det är faktiskt det du får skapa i det också. Och det är alltså att du får inte skapa saker som har liksom är copyright infringement och du får inte skapa saker som är mer liksom ja men ja, men som säga riskade du får inte göra massa naken moddar och grejer Nej, liksom. Nej men det är ändå såna regler man man, man kan förstå. Absolut, absolut. Jag jag har inga problem med det alls. Så att eh den punkten tycker jag är alltså jag förstår varför man grälla på det men samtidigt jag förstår också Blizzard de andra punkterna tidigare här som vi pratat om all, all alla andra saker som de har ja. gjort med det här spelet ja, men, till <laughs> i exempel, stort sett. Tagit bort kassen, inte ja. lagt in grejer när de påstått att de ska lägga in Sabbath launch, ändrat UI. Ja. Alltså varför? Nej. Vi, vi gillar det UI från det gamla. Ja, precis. <laughs> Don't fix what isn't broken liksom. Precis. Eh. Det borde borde bli så har du Capcom lära sig. Ja. <laughs> nej, det det det ja, nej det är konstigt. Mycket mycket konstigt. Men de har ju ändå eh börjat låta folk reklamera spelet. Mm. Eh mm. det var ju en Reddit användare som säger att han har fått pengarna tillbaka efter att han använt eh tech issues som orsakade återbetalning. Mm. Så att det går ju att få tillbaka pengarna. Ja, det Och han det. hade tyligen en bra mängd timmar redan i spelet när han reklamerade det också. Ja, han har varit spratt betan va. Ja, han har spelat betan och spelat nu då efter mm. släppet. Ja men, ja men. Ja, nej det är Det är det man man undrar ibland. <laughs> man gör ju verkligen det. Ja, nej, ska vi Ja, vi, vi hoppades nästan nyhet. Ja, ja vi har klankt ju ner på Blizzard hela tiden ändå så varför <laughs> inte ändå spelar vi deras ädla spel? <laughs> ja ja, det är klart. Det är ju bra spel. Ja, det är ju det. <laughs> ja, nej, det har ju kommit ut lite så här för vissa personer blev chockade, vissa personer blev inte chockade. Jag blev inte chockad. Jag blev bara alltså ja, okej. Mm. Det är ju lite lite det de har alltid har gjort för mm. mig för jag har inte spelat alla spelen. Mm. Men i alla fall nyheterna handlar om Animal Crossing. Ja. Och det är så att jag nu har kommit fram att uh, man kan bara ha en ö per Switch. Okej. Okay. Så kvittar du många konton du har, ni alla kommer spela på samma ö om det är på samma Switch. Mm. Och och det har ju fans blivit arg över nu då. Okej. Okay. Eh uh, ja för att uh, i vissa spel har ju det varit så att de som först skapar då, den kan göra mer saker än de andra invånarna. Aha. Redigera mer saker och ändra okay. på ja. mer saker och sånt där och till exempel i en av dem till eh vad heter det? De bärbara? Eh DS. Ja precis. Yeah. Eh till exempel i DS:en så så var ju det bara dan som kunde bli borgmästaren och ändra på utseendet och grejer i byn och ah. såna saker. Ja okej, okay. ja ja ja. Så på sås säkert kan ju det vara tråkigt. Men det vet ju vi inte om det kommer vara så i det här. Nej, vi vet nej. bara att det är samma ö ni, ni kommer spela på. Jajamän. Men att det är chockande. Mm. Det det det det förstår jag mig inte på. Just som jag sa då. De de har gjort det på DS än innan. Mm. De gjorde det redan på GameCube-tiden. Ja. Ja. Så det, men ändå är folk chockade över att de gjorde det nu igen. Ja, jag, jag vet. Jag vet inte. Det jag är... kan ju förstå att man ogillar att de gör det men att ja. de kommer som en chock. Ja, nej precis, <laughs> precis. Det det är lite så jag känner också. Jag visste det. Det det suger. Ja, men, men ja, vad ska man göra? Nej, precis, precis. <laughs> men men, men det, å andra det, det, sidan så det drabbar ju inte mig. Det är bara jag som spelar den på crossing på min konsol. Eh ja. uh, när du går online så kan du ha upp till kan ni vara upp till åtta personer på samma ö. Okej. Okay. Så det det delar jag. Det är häftigt. Ja ja, men då då kan man ansluta sig till någon annan nu som man är online då. Ja, antar det. Ja, okej. Okay. Så så det får ju vi ta en titt på för vi är ju i fler talvänner i våran nu gemenskap som faktiskt ska spela mm. Animal Crossing. Jajamensan. Så det det får ju vi lösa då. Får ju får ju kolla. Får ju kolla bara. Mm. Det det är den Animal Crossing nyheten jag hade. Mm. Jag jag har en liten nyhet om Valv också. Jaha. Jajamensan, de har nämligen satt ut lite jobbannonser. Och bland annat så är det så att de söker efter en psykolog för att använda till spelutveckling. Alltså i speldesignen så ska han vara med och och ja, lägga fram liksom förslag och ta fram varför tänker folk som de gör? Ja, varför gör den här personen det här valet? Precis och andra andra såna här grejer då, framförallt för att kunna liksom analysera eh vad ska man säga vad heter det betatest gameplay och andra sådana saker då när de sitter och testar saker in house och Aj, andra man. grejer liksom för att mer kunna utveckla spelen på ett bra sätt för användarna. Mm. Det det som det som framförallt jag personligen fick, fick ut utav det här var ju liksom att ha någon som tänker liksom varför tänk, tänker folk som ni gör? Varför gör de de här valen och hur kan vi lättare få dem att att göra val? eller att få dem att lära sig rätt för att det vi, vi såg en en Youtube-video eh för ett tag sen som pratade om just det här med att lära eh, sig rätt och lära sig fel. Precis, om man, om man om man ser ett spel och är en gamer som som har lärt sig liksom genom alla spel som man har spelat att så här gamer logic helt enkelt. Ja, det är självklart för oss. Precis, det är självklart för oss för det är helt helt annat för folk som inte spelar spel vanligt. Vi är i alla ja, fall liksom ehm Och då då blir det så att att vissa gånger så lär eh lär spelen fel lexor. Ja, precis. Och det är väl lite så att jag får ut att att den här psykologen ska vara med och se till att folk lär sig rätt lexor istället för. Ja, balansen mellan gamers och folk som vill börja spela. Precis. Och det tycker jag är bra. Det är det ser jag fram emot att se, följa utvecklingen på. Ja, det är ju intressant att se sånt här mer och mer. Det är ju samma sak med med eh uh, senior sacrifice till exempel. Där där har de hade de ju in eh uh, uh, psykologer, eh uh, andra psykologer som liksom har hand om ehm uh, uh, psykosanfall och andra såna här grejer för att vara med och uh, liksom ge input till spelet för att kunna porträttera en ett bättre karaktär. Ja, je man. Så att det det är massa såna här häftiga saker som börjar hända inom spelvärlden också som som börjar bli blir blir bli riktigt intressant att ja, följa det, alltså. Det är coolt. Det är coolt. jättekoolt. Det är coolt att se hur det här mediet och kulturen växer runt det så så väldigt väldigt fort. Ja, je man. Nej. Och det var han? Ja, det var det. Det var han. Ja. <laughs> och när vi är ändå är inne på World tänkte mm. jag dra lite Steam. Ja, je man. Ja, man. Ja. Ja. Steam har ju nu slagit sitt gamla rekord med antal inloggade användare. Okej. Okay. Jaha, nu mm. i dagarna. Jajamän. Det nya rekordet ligger på 18,8 miljoner inloggade användare. Det är en del. Det är ungefär 300 000 fler än förra rekordet från 2018. Mm. Och 2018 var det omkring 5,9 miljoner som spelade av de användarna. Mm. Ja, okej. Okay. Så alla alla sitter ju inte och spelar men Nej. är inloggade ja, ja, men. användare då. Ja, även. Och det, det nya rekordet så var det 7 miljoner som spelade. Mm. Så så det är ju en bra ökning på det också. Det är det, det är det. Och det informationen och siffrorna kommer från Steam database. Ah, lite ja, en okay. smårolig ja. statistiksida när det kommer ja. till Steam saker. Ja. Ja, men det... jag, jag tycker det är roligt att att de fortsätter växa. Ja, det det är intressant också just eftersom alltså det är nästan alltså online samtidigt. Det är nästan hela det är nästan lika mycket folk som i Sverige. <laughs> ja. Och en <laughs> en en en väldigt mysko grej med det här. Mm. Det är att förra rekordet när de satte det då var det då har de räknat ut att det var ju på grund av släppet av Player Unknown Battleground mm -hmm. bland annat då. Jävlar. Som toppade upp siffrorna. Nu i dagarna när när de gjorde det nya rekordet. Ja. Det är ingen som vet varför det var så mycket folk. Det är inget sånt här spel som har stor spel liksom som har varit och toppat över liksom dragit in massa nytt folk till Steam nej. och så som Player Unknown njorde. Precis precis. Utan det har bara varit vanliga dagar. Ja. Så det är också häftigt varför har så många mer satsat och börjat nu? Ja, nej ja, det är häftigt. Kanske är det för att det har varit jul och folk har fått ny dator och ja, ja. såna där saker. Vet man inte matte heller. Nej nej absolut. Men det är roligt att de slog rekordet utan en specifik händelse. Mm. Det det tycker jag är häftigt. Ja, samma här. <laughs> samma här. Det är väl min minne stimnyhet. Mm. Jag har väl en sista nyhet. Mm. Då går vi eh, på den. Ja, det är ju så att Temtem har ju kommit in i early access. Ja. Det det det har ju vi nämnt. Ja, har vi nämnt. Riktigt riktigt roligt Pokémon-like spel. Mm. Och de har fått riktigt bra omdömen på Steam och ligger även på topplistan för bäst säljande spel. Åh. Oh. Så bra går det för det här spanska lilla bolaget. Ja, jag har faktiskt sett den även på recommended på framsidan lite hela tiden. Ja. På temp temp så att Det är nice. Samtidigt som ett spel blir så här populärt så kommer ju något annat som vi inte gillar. Mm. Fuskare. Ja. Det villar vi inte. Det lämnar inte alls. Ja, och tempta har ju tidigare gått ut och varnat att man kommer bli bannad om mm. man eh, nyttjar buggar och exploits och så. Ja, jamen. Och här om dagen så gick de ut med att de har perma bannat 900 konton som ansetts fuska utan en chans att överklaga. Oj. Ja, det är ganska hårda ord. Det är ord. hårt. O Det gillar ju inte alla. Nej, nej, nej. Det är med att inte kunna överklaga. De de tycker ju om att de har bannat fuskares. Ja. Men tänk om någon har blivit bannad fel? Fel, ja. Ja, men och inte har möjligheten att överklaga och säga sitt. Mm. Så det var ju fansen jättenoggranna med och berättar för Creamar och Ja, ja men. Så det tog väl dem ungefär en timme och en halv så gick de ut med nya uppgifter. Ja. Och tyckte att nu finns det möjlighet att överklaga bannningarna. Ja vi har även kollat och äter ett gäng konton typ en 100 mm. konton har de dubbelkollat yeah. och de var 100 fuskarade de 100 så det är 100 av 900 är extra kollade bara för yeah. en säkerhetsgrej då yeah. så än så länge är alla som de har extra kollat skyldiga ja okej okay. och ingen har än så länge blivit anbannad nej så <laughs> nej men det det är jätte det är jättebra att de liksom lyssnar på vad communityt säger ja. och sedan ändrar liksom är, är okej okay med att ändra sin ton också. Ja i man, ja i man. Men det var ju det de de var ju även tvungna att gå ut samtidigt som de berättat att man då mm. heter det kan överklaga nu så var de mm. tvungna att gå ut och berätta att fast vi har extra kollat och ni är jo. skyldiga. <laughs> ja ja, jo jo, men det det tycker jag bara är rätt ja. liksom. Det har det till men men det de tem tempta uh, om att följa deras uh, Twitter som jag gör. Mm. De har ibland har de en ganska kaxig ton mm. men det är en berättigad kaxig ton som är ganska rolig. Mm. Inte jag. inte som sättet svakt då. Nej, de de var ju otrevliga ibland. Ja, ja, eh, herregud. <laughs> Nej, så jag jag gillar Temtem. Jag gillar företaget bakom Temtem. Mm. De är jätteduktiga när det kommer till att lyssna, de är väldigt snabba när det kommer till att patcha och sådana saker. Mm. mm. Och jag tycker verkligen att Gillar man Pokémon spel när man samlar monster och sånt där, ge tämta men chans, det kostar runt en 300, det är, mm. det är verkligen värt det. Mm. Det är fortfarande i early access. Det, yeah. är, det är ganska tidigt early access, men det är fullt spelbart och jätteroligt. Men om man känner att nej men det här är ju mer ett konsolspel. Mm. Du kan spela med gamepad, du kan spela med mus och tangentbord. Mm. Men det kommer att komma till Switch, PS4 och Xbox One också. Ja, okej. Okay. När det kommer ut i early access då eller? Jag vet, de har inte något datum ja, okay. på när det kommer till konsolerna, men de har gått ut med att det ska komma till alla tre. Mm. Så vilket är helt underbart. Det är, det är kanonbra. Ja, nej, det och jag oh. ska bli det ska bli intressant att se. Alltså det känns verkligen som att det här företaget eh brinner för att göra det här spelet. Ja, det det, det märks att det är det är Pokémon fans mm. som har gjort det här mm. spelet. Jo, precis. Det, det märks det, det märks så tydligt när när företagen liksom verkligen bryr sig om sin produkt. Ja, precis, precis. Det var det var nyheterna från min del. Ja, ja, jag har inga fler nyheter heller så att eh, vi bör väl avslutar här avsnittet helt enkelt. Oh nej, är det redan slut? Ja, det är ju du är tyvärr tyvärr sant. <laughs> ja. Men vi syns ju snart igen. Hur vill jag bara ja, säga vi hörs klart. snart igen. Hörs snart ja precis. Tack för att vi gör det. Och vi vill tacka alla som lyssnar och vi tackar Bee Street för att vi får vara i de här fantastiska lokalerna. Absolut. Och känner ni att ni vill kommunicera på med oss på något sätt så finns vi på min eh, egna Discord. Vi finns även på sociala medier som Twitter, Instagram och Facebook. Ja, och men det så säger vi. Game over man. Game over.